رحمن الررحم اوینفون هم اهل اصلای قويتون بهیمته هم ضیفه تون ملکی هم دا سلووررم کې سمکر کوي په دنیا کې داسې خلکو چداغی کیوم کی ملکیت او عم پکې بهیمیت خو بهیمیت او ملکیت جوړه کړیو مخ کې وته یو ځای کې اهل الاصطلاح ویلیو بهیمیت او ملکیت جوړه کړیو یو تجاذوب یو الاصطلاح کנה خو ملکیت کمزور او بهیمیت یې قوي مهميته قوي او ملکيته سو ضعیف سره قسم چي دي نو دا په انسانانو کې پاوا مو کې ډېر دي دی. چې د غی ملکیت ضعیف دی بهیمیت قوی دی مطلب دا دی چې پدهی که حیوانی جذبات او بهیمی جذبات غالب دي دا دی بدن خیال ساتلو او دا بدن ما اصل گنل دا ردی کم زوری ده لکه انسان حقیقت دو سیزو نو کنه یو روح و یو بدن او پکی اصل سو روح او دا بدن مطیعو دا خلق چی دی دا, دا بدن چې دی کنه اصلی سابه ای او دا روح هست د کنکشنی سابه ای دا وی بس او عرز دی دی تس شویده را غل دی اگر دیل دوم نورکی نکای لکه چې دي کنه دا یورپي تالیمو یورپي خلک نو دوی انسان په طرقه دا خبره غلطه را انسان نه دی په طرقه حیوان په طرقه ای دي انسان صرف دا بدن ګرځي دا بدن سهوليات او چې دا ډيريږي نو دوي انسان څوکړه ترقي وکړه انسانیت په خطر را روانه اول ته انسانیت ختم پی جنی نه ډسوک پیژنینه البته حیوان ترقی وکړه د انسان کې چې کم حیوانیت تنوغي څوکړه ترقي دا خلک ډیر د دی شاسې بوي دې دا بدن اصل غني او دا روح اصلي او تابع غني نو د دې کیچې کمندونو ما سودا بدن او ټول کارونه کوي اور څه چې کینو د بدن کوي د دې اکثر کارونه چې وي هغه د حیوانیت د فارو وي او تعبیر حیواني ته حیوانیت د فارو وي تعبیر هم چوي د حیواني ته د دې که کنه دې څه شي مرشی نه د دې روح او بدن نه جدا کیږي څه مطلب ما کومله نه دي نه مړ دي خردي غ روح روح چې ده کنه هغه هم دا تصور کوي چې موږ له چا سره یو ته بدن سره یو نو اصل تعلق خود روح او بدن ختم شو خردي په دې زغه وهمي او خیالي تعلق پاتې دي یو چې غمنننو دو روح حیواني او د دې بدن تعلق تدبیر دی تعلق څه شي تدبیر او دویم چې دی نو تعلق وهمي او خیالي دی تعلق تدبیر هغه چې غمنننو امتناعات سلاسر اویلی شکل تعلق تدبیر وی نو امتناع تخریبی امتناع توریسی او امتناع تزویج وی سو امتناعت دی <تصفيق> شه دا روه حیواني په دي بدن کې وی کنه په دي بدن کې تلکا تد... تعلق تدبوری و تدبیری وی شه دا تعلق نو وی تعلق تدبیر او تعلق تصرف دای چې کوم نو وی نو دا تعلق چي دي تعلق تدبیر او تعلق تصرف نو دری امتناعات راولي سو امتناعات 3 یو امتنای تخریب یې نه دا بدن خرابېږي نه انسان کې دا رو شته که نه روح هوي رو حیوانی دا بادن چې کمو س نه دی خاوری کېږي نه بچ چې په یو درجه کې په کې دا با نه راېږي دویم چې دی نو توریس توری چې دا روح په دی با کې نو د زهه مال سوکووا کېلیشي د دو د مال سوکوواس کېدللی ن شي دریم امتناع تزویج ویج چې سوو پورې د با د بهې بدنې سااش نو د د ښې سره بل شوګنیکا کولی نه شي د د ښې سره بل سووکنیکانې شي کولی ام_تننا چې کمنو ته ج چې کله دا رو د د بادن نه شو ختم شو ختم شو نو د د بادن هم خرابېږي وراثت ام چلیگی او دا دخل دا سربل سکسوم کولیشی شي کولیشی اگر شي سلاسه چی دی دي بس آغا چی کم ننو ختم او دا غا چی دی المثال دا سی دی لکه او بادشاہ دی دا آغا پو تدبیری تعلق د مملکت سرا او چی بادشاہوی دی ملک پانسوک حملم نشی کولی څوکي خرابولم فسادوم نشي کولای چې کله بعد شاه شي نو قانون دا رته چې د بادشاہ د مر خبر روس خورول کیږي او مخکی ولياحد مقرريږي مخکی ولياحد څه شي مقرري شي پسته اغنه د بادشاہ د خبر د مر خبر څه شي خور شي ی سعودیا کې دا سدي T